Hallå, eller? Vad är du? Ska du lyssna på morgon med Svegot? Jo, det ska du, för klockan är åtta, det är fredag förstod du, den 29 20 mars 2019, jag och Magnus Söderman, som inte har dem mic, så jag kan inte säga ett skit för tillfället, ska prata nyheter och lite annat i en hel timme. Jon Skolmen är död. Något som vi kommer börja med. Och sen blir det även lite grann om eh, ja, svensken vill vala sina kontanter och anarkotyranets kreatur har slagit till igen. Samt i Italien blir det fritt fram och skjuta inbrottsjuvar om man nu känner för det. God och morgon! Men Magnus, mm. innan vi har något alls va, ska vi lyssna på detta. Och jag är ledsamt att allt blev nu, tänker du? Ja, det tänker jag. Då sitter du där och lipar över Daniel, tänker du? Då sitter du och bipar över ja. Daniel, tänker jag. Du sticker ju nu. Ja, det är sant. Jag gör ju det. Jag drar jag... som en avlöning. Ja, här ska jag sitta själv. Ensam. Skrika över internet, vågor... Kanske få kontakt med dig sådär va Men ja det har blivit en månad Magnus Ja det har det blivit Som vi fick tillsammans ja. innan plikten kallar på annan plats Har du hunnit känna liksom att du är i Sverige så här, Jag vet den en månad är inte så lång tid Det har ju gått sjukt fort det här Det har du gjort men det är ju så förstår du Daniel Min vän Daniel Frändelöv Att det har ju varit ungefär som hemma va Okay. Fullständig kaos Nej, men Arbete ah. Och det här är ju livet Vi, vi pratade om det igår och kom fram till det Att det vi håller på med är inget jobb va? Utan det är ju ett, en livsstil ja. Så mm. att jag tycker så det... att det har varit precis som vanligt vi, vi pratade om att vi skulle hinna göra Några så trevliga saker va? <laughs> uh, och, det, gjorde och, uh, vi. det blev ingenting av med det Jag hade planer på att jag skulle hinna Besöka lite släkt och sådär och uh, få som pratar med mig mm. uh, Det blev inte heller av Så att Det, det, man blir uppslukad av arbetet, och det är så man är, och det är så man lever. Så, ja, det är som vanligt, och det är kul. Ja, det, det får man väl säga. Um, sen, sen det här med huset och det spelar ju in också. Va? Ja, det kan ha påverkat lite grann. <laughs> eller att jag, som du också sa igår, shit vad mycket vi har gjort. Ja, ja visst. Det är jättemycket. Vilket det är ju så. kanske kul att bli påmind om. Uh, men din kyrka ska vi titta på. Ja, kyrka so, ska vi So help på. me God menar jag nu bokstavligen ja, här. Ja, det uh, kan vi nog behövas lite hjälp från honom. <laughs> någonting ska vi nog lyckas med. Jag jag. Um, ja, men precis. Och nu är det ju så här att nästa vecka här börjar ju nya schemat. Just det, och det kommer ut information idag på hemsidan om detta Så att ni får veta exakt vad som gäller Ja, ska vi ta och berätta då kanske ska Det ska vara så oh, schyssta na, ja, Det, det, det, det kommer, kommer information om det på hemsidan idag där. Vi hade den där sista detaljen som vi inte riktigt var säkra på, Nej, så, right. så att vi kanske ska undvika att säga något som vi inte vet något som vi inte vet. Nej, det kommer bli samma men annorlunda Vi säger väl ja, precis. Det blir samma med annorlunda. Ni kommer känna henne. Det är en ny röst som dyker upp, eh, som jag ser fram emot. Så ja, håll, håll utkik under dagen idag så, mm. så får ni veta mer. Helt mm. klart. Men Och ni lär inte bli besvikna, det tror jag inte. Nej, ja, det är väl säkert någon som blir. Men man kan inte göra alla nöjda. Och vi vill också tacka för ert tålamod under dessa några kaotiska dagar. Men det blev ju bra till slut. Jag är säker på att alla tycker det minst sagt <clears throat> har varit värt det. Jons Kolmen är död, ja Magnus mm, Vi började prata lite om detta här i morse Men då är det bra, man märker att du poddar mycket Stopp, sa du, det här ska vi inte prata om nu Det är farligt det där att prata klart om saker och ting. Det är tråkigt, Jons är, är död Och jag minns ju från Sällskapsresan Bland annat, och framförallt Fantastisk film En av Sveriges bästa filmer Svensk films bästa filmer någonsin Okej, det är väl där jag vill börja ja, det, Nu ska inte jag sitta här och klaga på Sällskapsresan För jag vet, man kan prata mycket va? Men ja. någon gräns får det finnas ja. här om man, om man vill hålla sig kvar i livet. Men nu är den väldigt konstig. Om du tänker på klippning, på story, på skådespelarinsatser, på ljussättning, på musik. Jag, jag tycker det är märkligt att man tyckte att det där var normalt. På det något är ju från 70 vad är det, 79 eller någonting. Ja, någonting. Men, men minns du igår, Daniel, när vi tittade på intron till gamla svenska tv-serier? Ja, jag somnade ju till äh, Glenn... Glenn, Glenn, Glenn Hussein Glenn. Nej, inte Glenn. Nej, kanske inte är Christer Glennning Som precis. provar bilar i trafikmagasinet Åh, oh, jag somnade så gott i det som en liten bebis igår ja. Det Nej, är men, så lugnt och skönt det, det är fantastiskt, vi tittade på Trafikmagasinet i DDR mm. Tillsammans här, och vi noterade då De extremt långa klippningarna mm. Extremt långa mm. Va? Mm. Och, och det är nästan Hade vi haft en, en tonåring här Så hade det kliat i kroppen på På Vi snackar alltså bilfärjan, en fiskmås ja. som flyger, som man följer och följer och, och följer. följer. Och Sen var så... den flugit bort, men han fortsätter filma ändå. Ja, det... och så använder man tekniken zooma ut. Mm, <laughs> ja, jag vet inte om, om vi i gamla Magnus helt enkelt, om det kan bero på det. Jo, det så är vi, vi Vi hänger inte med. Men samma sak, vi tittade på introt till äh, äh, rädderiet. Mm. Och Man sitter där och så ty tycker man att nu är det klart Så fortsätter det bara Och det är så här, en färja som åker Och <t Lake> så kommer alla så här texten som ska vara bilder på de här Och sen så blir, blir det den här färgen som åker i natten Och det bara fortsätter. Den bara fortsätter jag tänker, här borde det ju vara slut. Nej, inte. Men nej, den fortsätter kör. bara. Det, man får ingen mer information nej, eller någonting. Nej, nej. Vi kör en åkning till kring, till kring Men det kan också vara att det var lite fräckt från helikoptrar och det var lite coolt. Så här. Antagligen, antagligen. Så här, vi har råd med en helikopter Filma som FN, va? Och så, och så kör vi på det. Så kör vi den. Men Jons Kolm, precis. Sällskapsresan, 78 år gammal. Ja, jag vet inte. Ska vi nej, man dör ju. Alltså, Det är ju det vi gör allihopa förr eller senare. Så att, Det är, det är inte mer, men det är ju... Jag, jag, jag har svårt att... Alltså jag har svårt att känna den där... Att man blir så där jättesorg när gamla människor dör Av det enkla skälet Att det, det, det är så det är va? Ja, och han, han, verkade, han De var också någon slags Annan sorts kändisar De här människorna För jag har då aldrig sett Han stå och Ta på lite ställning eller, utan han, Nej. Han, han, arbet, han var skådis som ett jobb Gjorde sitt jobb Precis. Och sen var han inte skådis Nej, och sen var han inte skådis Gick i pension Och satt på Oslos Caféer äh, kanske hade hade trevligt Eller något Jag vet inte mm, mm, mm. Men, men det jag gillar Med, med han Och med många av den här generationen Samma gärna Lofi Karlsson Som gick bort För inte så länge sedan jag menar, att Göta Kanal är ju... Alltså, Göta Kanal och Södertsgårdsresan första filmen de intar ju pallplats ett när det kommer till svensk film. Repmånad då ja, rep ligger där också i krokarna Jönsson inget Nej det är inget, jag bara drabbel, okay. med, är det är ett dravel Ja men ren dravel Och den där, oh, jag är som ett stort barn Och jag ska dricka öl, Oj oh, det är öl Vad är det som är så kul med att den där jävla Gubben går och dricker öl Och sickan där det är helt, nej det är bara knepigt dricker han? Ja, jag, jag har inte sett den på väldigt länge Den enda som är rolig där Det är väl vanheden då möjligtvis ja. mm. Men annars så, så att Glorifiera kriminellt beteende Kan jag inte tycka är någon bra idé. Men okej, okay. jag, jag borde ju ja. samtliga av de där Jönssonligan borde ju sättas sig fästning under en lång tid. De, de är ju yrkeskriminella, mm. återkommande kriminella mm. typer va? Mm, okay. uh, så det är ju fästning på dem. Men det är ju visst uh, vi skulle roflena av alkohol i samhällspsykiatrin ska vi på. Jag tittar faktiskt nu, vi skulle lyssna på något från Jons Skolmon Tänk är det här Tänk på procenten. Ja. Den här klassiska, <laughs> vilket också är intressant för att uh, de är ju parkbänksalkisar liksom av tog... väldigt trasiga. Äh, ja, inte livrar. han där utan det är de här två, de här två andra. Ja, just ja. är just det, men inte. Precis, det, nej det hörde. Det är, ju... det är ju... Veyron, heter han på riktigt. Han är Göteborgare. Han heter Veyron <laughs> Inte glöm, Det är ju fantastiskt. Det måste bli något misstag där. Du är säker på detta. det. Det väldigt konstigt. Uh, nej men det var konstigt på 80-talet, men det var ju mycket i 80-talet. Det var ju väldigt mycket av allting. Jag såg eh, det här historietan Har du sett en gång? Mm. Ja, det är riktigt bra faktiskt tycker jag Även om jag och hon är feminist och sådär Men herregud sluta nu med det här Jag blir så trött på alla det som det, jag hör nu Det sitter och du som tar upp det, är det. Ja, jag själv. I alla fall under 80-talet så, så Vad man då tror är att 60-70-talet var mycket såhär, du vet, Spara, snåla, konserverat ja, och sådär Och på ja. 80-talet så hade alla pengar ja. Och då jävla ska vi dra på vet du. Det ska oh, vara ja. zebra-kalsonger <laughs> Och det ska väl liksom äta Ett ankgåslever medan du köper en Porsche med fötterna ja. Och det fanns liksom inga gränser för någon Någonting. Sen kom 90-talet och så blev det lite mer lagom Och nu är det 2019 som alla köper till Det är faktiskt 2019 nu Magnus Om, om ni undrar så här, varför pratar ni inte nyheter Nej det är för det är fredag och vi känner för att vi vill prata om Jons Golmen nu, ja. vi kanske gör det i en halvtimme Så ja. att det är inget att... Det kanske kommer någon nyhet det kommer. också, det är inte helt omöjligt Det blir veckans låt blir det i alla fall Ja det blir det, fredagar är så här i alla fall Nej men så här tänker jag Det var ju också ganska nytt med, med charter fortfarande på, ja, på början av 80-talet. Mm. Jag vet inte när det där bröt igenom men det slutade på 60-talet, 70-talet. Um, de första charterresorna, det tog ju en förfärdigt lång tid att ta sig någonstans. Mm. Um, så att det, det är också en liten rolig... Att att det var att göra film om charter, så att säga. Att, att det var någon, en grej. Idag skulle ingen komma på idén att men vi gör en film om att... Så där ungdomar och till Ayana Apa Det blir ju bara sjukt ja, Första svenska charterresan med flygplan i dagens mening Genomfördes i april 1955 55? Mm, det. Gick till Mallorca Tog 36 timmar att ta sig ja, dit typ, typ, mellanlandningar överallt Och, ja, och det så. var väldigt exotiskt oh, ja. oh. Uh, Och det är ju på ett sätt Någonting man kanske kan sakna det minns inte göra det för jag är så himla ung Till skillnad från dig Magnus som är ett helt år eller än maj. Eh, en, en tid när världen var lite mer stängd. Och det var något att liksom åka utomlands. Jag Ska du till Spanien? Ja, där, ja. där äter de ju med fötterna. Eller ja. vad man nu kanske fick för sig. Nej, men det, det, finns ju, det fanns ju ett värde i det. När jag växte upp. Eh, det var ju inte tal om. Som man ser idag. Hela familjen drar till Mexiko. Vad va, mm. fan, Mexiko. Jag åkte. Min samlade utlandsvistelse när jag växte upp. Va. Det var några färger, turer till Helsingfors eller Åbo. Mm, Det var en familjeresa en familjeresa till London och en språkresa som mina eh, kära föräldrar såg till och mm. jobba ihop och gneta mm, ihop mm. till mig och min bror. Mm. Det är kontentan av utlandsvistelser. Um, idag så har ju varenda snorvalp varit på varenda kontinent. Mm. Så att någonting har ju hänt där och bra eller dåligt jag vet inte. Men, men så är det i alla fall. Mm -mm. Och jag gillar du att resa där. Jag vet inte, alltså jag brukar säga att jag inte gillar att resa men det börjar känna så gnälligt. Men jag, jag, jag, många verkar uppleva något som jag inte riktigt upplever. Oh, det är så fantastiskt med nya kulturer och nya gator och, nya och, sådär. Ja. och jag, sådär. Jag tycker mest det är bökigt. Ja, det kan vara ja. götta man har varit ett tag och bara förstå ett och annat. Ja, men ja. jag avskydde här och vinglar runt i ett blek i sina flip -flops. Jag har ju varit alldeles mycket i Thailand då tyvärr. Spanien, Mallorca då. en gång har jag varit på också. Danmark i löser jag. Nej men då visst har jag ett mål med min vistelse utomlands så att jag ska besöka någonting och åka och se någon, någon byggnad eller så där som jag alltid har velat göra eller mm. träffa människor. Jag vill ju åka till Nordamerika uh, för att Det finns en del plats jag vill se så sådär. Mm, precis. Ja, men du har hälsat på nationalister runt om i världen. Det är ju fantastiskt. Ja, ja, visst, till det, tills, det, men det är jättekul. Det, är, det är väl lite mer åt jobbhållet kanske. Eller vad man ska, jo. livs, nej, men nu ska vi sluta kalla det jobb då. Liv, liv, livsstilen helt enkelt. Sen, sen har jag ju. Jag vill ju se. Jag vill ju se New York. Av någon outgrundlig anledning. Mm. Ja, men det förstår jag. Ja. Ja, det, och det kan jag säga. Det är ju inte. Ja, det är som du kan tro. Alltså det är ju bara asjobbigt. <laughs> ja, precis, det kan jag tänka mig. <laughs> men, <laughs> men det är, alltså, den, återigen, den generation man tillhör uppväxt med den här typen av filmer från, från USA. Mm, mm, mm. Uh, mycket av dem som utspelar sig i New York um, just uh, att bara gå och kika på det här. Uh, den här uh, inte, vad ska jag ta för någonting? Uh, ja, någon plats som man har sett i någon film Någon tunnelbana kanske Någon tunnelbana mm. eller sådär Ja det var här Rocky var liksom mm, uh, Nu var det i Philadelphia då Men uh, <laughs> i, i alla fall Det går va? bra det här. Ja. Det, går det här men Äta pizza kan du göra Ja det finns ju en pizza som, som sägs vara något i hästväg mm. va? Du, du kan, Man kan gå till Delis-styr. Jag fattar inte varför vi inte har det i Sverige mer, mer kulturen macka ja. med så mycket kött och senat på ja. gå grejer på ja. lite ja, nu blir jag hungrig i det, det skulle jag vilja göra. Men i övrigt, så nej. Det, jag kanske skulle vilja göra mer det är att resa tillsammans med familjen. Det har vi aldrig gjort tillsammans. Ah, okej. Okay. Det, ja, det är för de resorna jag åker på Det är ju i samband med att det är någon konferens Eller det är något mm. politiskt mm -mm. Um, Sen blir det inte något annat då. Så att ja, vi har aldrig, Jag har ju aldrig haft semester med familjen heller Någonsin okay. ja, men Det kan du kanske ha förtjänat nu 23 års arbete Men i alla fall, Jons Gålmen är död ja. Och människor dör och det är sorgligt i sig Och ja, ah. jag vet inte Det finns inte så mycket mer att säga om det Är det så sorgligt? Ja men det är alltid tråkigt att, att man dör Alltså det är ju för mig det är tråkigt Jag, jag hade ju van, Oftast är det ju så människor går och dör Det är ju om själviska orsaker man blir ledsen Ja men det, jag tror inte det blir någon stor sju. Har du sett om en nya eller hälsoresan och... ja, Nej men det behöver vi inte prata om Nej det jag har inte sett. Mm. Uh. Ibland så måste man säga stopp också ja. Men du jag vill ta upp en grej med dig Som jag läste i Aftonbladet här Och det här är ju helt oskriptat nu för att jag blir bara så... Hur ska så... det gå Vi följer ju det på det här. Jag vet inte det är idag. Ja. Nej, men jag blev väldigt. Jag vet inte känslan som uppstod när jag läste det här. Va? Men det står här att svensken köper. Och det här är ju plastdebatten och allt det här. Va? Men att svensken då köper 50 nya klädesplugg per år. What? En svensk köper 15% om vi slår ut på hela befolkningen 50 nya klädesplagg per år Står det då om kalsonger och strumpor inräknade? Uh, nej, det står inte om det är inräknat uh, Vi säger att det är inte är inräknat Ja, uh, vara... uh, men det är mer förbrukningsvara Känns det som va? 51 än i veckan då Jag bara undrar uh, vad, vad är det som har hänt? Men uh, jag vet inte. Kan man tänka sig att någon slags lite övermedelklass kvinna köper väldigt mycket kläder? Antagligen. Kanske 100 procent av de kläder som köps används inte eller används bara en gång. Oj då? Ja. Det är där vi hamnar. Det är myrorna som gjort en undersökning. Okay. Det här tycker jag är förskräckligt, måste jag säga. Ja, nu, nu, nu vet ni som känner mig att jag inte är ett modelejon. Jag, jag Kan man inte tro när man jag, ser det så här på morgonen <laughs> Jag kanske skulle behöva Lite hjälp ibland Med att veta hur man ska klä sig För mm -hmm. att det, det är så fantastiskt ointressant För mig Jag vet att man kan ha en, en kostym på sig och så där När det är finare tillfällen Men, men generellt sett så är jag ointresserad av kläder Men och det, det, det kanske man inte Man ska inte vara det, man ska vara lite mer intresserad av kläder Än vad jag är, det, det kan jag tycka Men det här är ju ändå groteskt. Ja, det här att de inte används. Men det där har man ju sett, alla som har varit i närheten av en sån här kvinna har ju sett det här kanske att det ska provas och det ska grejas och sen tas det hem och så hängs det någonstans och sen så finns det ändå inga kläder i mm. hela tiden. Jag vet inte, kan gissa kvinnans vilja liksom att, att ofta framställa sig väldigt fin och så att innehållet av kläder är någon slags trygghet. Man... Men, men nu, nu, nu tror jag att du tjänar i onödan här för att uh -huh. jag har sett tillräckligt många unga män och män generellt som, som köper åtskilliga plagg av olika märkeskläder och det ska vara en liten krokodil på bröst eller det kanske var på 80-talet mm. <laughs> men, men du vet, senaste modet där och där och det som gäller Men de använder väl kläderna? så har du 200 t-shirts så vet jag inte hur mycket du hinner använda eller olika andra kläder Jag förstår inte vad man gör som har behov av denna enorma Detta enorma upplag av kläder som nej. Är som ett mobbförråd. Nej, nej, nej. Jag kan känna, man har ju såklart att, att man använder 20 av sina kläder ofta. Mm. De andra 80, jag har nog säkert några t-shirts jag har det på mig. Mm. Men jag vill ibland köpa mig kläder, och bara den där ska jag ha någon dag. När det där känns rätt. Nej, den där dagen kommer aldrig Nej. komma om det inte känns den här konstiga virkade kaftanen som man köpte. Jag tror jag har något sånt hängande garderoben faktiskt. Men det, det är problematiskt. Det här är ju en av de stora Miljöbovarna på riktigt med, med den här klädkonsumtionen. Ja, såklart Och mycket av det här är ju syntet. Va? Så att Vi tvättar dem och så blir mikroplaster och elände. Och det är inte bra. Men jag ska säga dig en sak. Jag köpte en gång en t-shirt. Mm, och betalade Kanske var tio år sedan betalade 250 eller 300 kronor För den t-shirten ja. uh, Och det ångrar jag inte Nej. Och där bestämde jag mig någonstans Att Nej, men nu ska jag bara köpa Dyra kläder ja, Inte för att de är dyra utan för att de är bättre va? Mm -hmm. Nu ska jag köpa kläder som är bättre Och det är så att de är dyrare Sen struntade jag i det av någon anledning uh, men, uh, men det är en, en bra grund, Grundregel Allt ifrån Även. jalingar till mm. Allt ifrån underkläder till, till överkläder Så att säga Köp dyrt, köp få Spara ihop och köp bra grejer Ja eller spara ihop och spara ihop Jag tror man lurar I sig själv när man så måste jag spara ihop och ja, köpa för... en dyr tröja Jo jo men, men vad jag menar istället, Du kanske kan, istället kan köpa dyra, åh, tröjor, kanske kan <laughs> dyra tröjor I parti minut. Om jag ska köpa något som kostar 5 600 spänn Då måste jag spara För att eh, jag inte har dina resurser okay. som du, du kanske ska ja. diskutera lön här, ja, jag vet det, inte okay. Är du färdig eller? Så nu man får jag, avsluta, avsluta sin mening färdig, tack, här Tack så mycket, tack, då, då tack försöker du. vi igen här ja, Många tänker kanske att jag köper de här billiga tiopacken packen kalsonger Och sen så, vi vet ju själva hur många kalsonger ser ut Om man istället köper en bra kalsonger så kan man ha dem längre mm. Så man, man, man sparar in pengar på detta i långa loppet Precis, det är det mm, man just. gör och, och samma sak, jag vet vi hade några program med, med Marcus Jolin där där han jag borde ha lyssnat bättre tror jag men han diskuterade just det här med grundutbudet basutförande eh ju si så många kortor ser si så många byxor mm. ser si så många det och så kan du kombinera det här va? Mm. och det är där är någonting som jag, jag definitivt många med mig säkert skulle behöva lite mer koll på helt enkelt mm. Mm. Ja. Och det är ju jag tycker man går i perioder och sådär, man, man får för sig att man man, äh, man jobbar jag vill inte köpa den kläd liksom man, äh, det ser jag ser ut med ja, man ja, sa, ja, det spelar ingen roll jag var träffar en ringen och så men mm. Så kommer den där fina dagen, The Perfect Storm när man råkar gå förbi en affär och man tycker man har råd att köpa lite kläder och sitta hittar man kläder som man, som man trivs i. Mm. Och shit, vad mycket bättre än man mår. Herregud. Ja, så är det, så är det, så det är så ju. Det finns ju en orsak till att man inom, inom militärvärlden så att säga, säger att du ska alltid till och raka dig när du har tillfälle. Du ska raka dig, klippa dig, hålla liksom... Just det, i fältet. Där. Ja, för du mår mm. så himla mycket bättre. Och efter, du vet, om du har varit sjuk en vecka och det mm. ser ut som, som du känner dig. Mm. Och sen att få gå in i duschen, liksom mm. allt det här, det, det känns bra. Och det har ju med kläder att göra också, såklart. Och jag blir ju nästan förskräckt på mig själv om, om, om någon av er som lyssnar skulle komma och besöka oss i huset idag, så kommer ni se att jag har en grå... Jag vet inte vad man kallar det där för. Kofft med drogkydja. Ja, och mm. den har jag haft. I, jag, tror jag, jag har sett bilder på mig själv från tio år sedan. Jag hade jag ändå också. Aha. Så kan vi ta det. Nej, men det blir ju så. Mm. Alltså, jag gillar den. Den är skön och den fyller sin funktion. Och jag, jag liksom. Det blir, det blir också en grej som vi också pratade om igår här med, med huset att nu blir man ju lite mer tillgänglig om man säger så. Nu får man faktiskt passa sig och klä sig och se lite, lite presentabel ut. Ja, man måste ju klippa sig ur den, ja. borsta tänderna. Och... Duscha och massa sådana här nya, nya <laughs> um, och Jo, avslutningsvis med detta, vi får lätt ha någon nyhet av Magnus innan musikpausen. Men varför? Var, varför? Varför den har hets efter... Jag okay, men nyhet. jag kan berätta det, det har brunnit, det har slagits. <laughs> Det Alla har... dug Är det ja. politiker som har ljugit kanske är Ja, det fall. kan det också hänt. Vad säger ja. chatten? Säger chatten att ta nyheten mm. Skriv i chatten om Fullständigt den. uppror här i chatten Vad är detta? det Nej, uh, Tyko pratar om pizza uh, Ja, det är klart Tyko pratar om pizza Nej, uh, New York uh, Dålig pizza där uh, Tyko gör mig hungrig Varje jävla dag Så blir jag hungrig av Tyko. Uh. Janne det här att uh, Vill man få fina blickar från kvinnor Så gäller det att ha inte bara sandaler Utan även strumpor i sandalerna <laughs> Det, det kan helst du som. Ja, men, men Janne, min pappa. Eh. Han hade sandaler och han hade bruna strumpor på. Oh. Vi, vi är tillbaka i tiden en del. Mm. När jag blev lite äldre och insåg problematiken med det här så var det väldigt jobbigt. Men i hans värld så var det inte jobbigt och han hade väl kommit till den åldern att det var så här, fuck you jag inte. Ja, men det är väl jag har aldrig provat men jag tycker det ser väldigt skönt ut med strumpor och sandaler. Alltså sandaler tycker jag att du kan ha hemma. Jag är personligen anti sandaler rent generellt. Mm. Jag skulle aldrig få ja, Jag skulle aldrig gå ut i sandaler Jag tror att det beror på två saker Det ena är att, uh, att Jag tycker inte om sandaler Nej, okay. Det andra är att Min skräck är att hamna i slagsmål Med sandaler Ja, just det. Ja. Det blir inte bra Det blir inte bra. Nej, jag älskar att gå och, barfota och det, det är väl Jag har väl kvar lite av min hippie i bakgrund där. Men jag, jag tror att jag kommer att fortsätta med det. Alltså. Det är ju en men jävla hobby. Ja, precis. <laughs> gå runt och mysa. Men på ett tal om kläder. Ja. Eh, det var ju väldigt kul att se på vår fantastiska invigning av huset. Vad tjusiga folk var. Ja, folk var jättevackra. Nej, jag tror det var 100% tjusighet. Mm. Ingen, så för ibland kan du ramla in någon som inte har tänkt så mycket på det där. Eh, och tog på sin solkiga t-shirt. Men ingenting sånt, så vitt jag såg det, i alla fall. Ja, mycket vackra människor. Mycket vackra människor. Ehm... Ja, nyheter blir det inte. Jo, det blir det. <skratt> eh, tycker du det var konstigt att eh, svensken faktiskt vill behålla kontanterna, trots all propaganda som har varit? Det jag tycker är intressant i nyheten är att, att svenskar har panik över att kontanterna ska försvinna, samtidigt som svenskarna älskar att handla med kort. Mm, Så det, det, det vi säger och det vi gör är två skilda saker, vilket mm, jag tror är mm. ganska vanligt. Mm, mm, mm. Någon äh? annan får handla med kontanter. Precis. Ja, och man kopplar inte det här att om jag inte handlar med kontanter så kommer kontanter försvinna. Jag vet att det var din poängartikel också. En mycket bra poäng att göra. Och det var också en liten påminnelse för, på mig själv. Ja. Uh, för jag har försöker se till att ha kontanter som man alltid kan betala med kontanter. Men när man inte har kontanter så, nej, jag tar med kort nu då, mm. nu då. Och nu då, och nu då, nu då. Plus att jag har tänkt på det vi som syns i byn här. Liksom. Det vore kul om man blev så här, ah, de betalar alltid med kontanter. De där. Det mm. blir ett politiskt statement. Mm. Men jag måste säga, för, kolla siffrorna. Uh, för åtta år sedan sköttes 40% av betalning med kontanter. Mm så sjukt fort har det gått 2016 det har gått ner till 10 och mm. idag kanske det är 8 5 mm. kanske någonting. Nej, och, och då någonstans tycker då <hör> svensken som vill ha kontanter uppenbarligen och få rätta. tycker de att det att det någonstans nej, men det, är, det är handlarnas ansvar. Jag, jag förstår ju mer att handlarna säger att okej okay, jag, jag har knappt någon som betalar med kontanter mm. då struntar vi i det. Mm. Det respekterar jag, det förstår jag. Varför ska de ha dyra kontantlösningar om ingen handlar med kontanter? Mm. Det är inte deras ansvar att man handlar med kontanter, det är vårt ansvar att kontanter används. Du måste ju bli en. De måste få mer kunder rätt precis måste, Eller rättare sagt, de ska, måste få färre kunder Om de vägrar ta emot kontanter Ja, i sådana fall ja. Alternativt att folk bara generellt handlar med kontanter Så att det uppstår ett behov av kontanthantering precis För att, det ska ni veta, det är ju dyrt med kontanter För mm. någon, någon jävel ska ju transportera de där kontanterna mm. Ja, det tar längre tid i kassan, i kassan och, Rånrisk och, ja, och så säkert så. Ja, ja, Och just. sådana här saker Plus att man kan ju också då Um, man kanske inte gillar banker så mycket Nej. Och varje gång man använder kortet så ger man ju banken en, Vad det nu kan vara, någon procent eller en halv procent ja, Eller just tio just år just eller vad det nu är Och de, de såklart ligger väl bankerna De lobbyar såklart för detta Att fler och fler ska betala, eh, betala med kort mm. Men intressant så är Nicola Arvidsson Hade ju pratat med Expressen tror jag det var Och han forskar ju kring sånt här Och man får känslan av den intervjun Att plötsligt nu när vi börjar närma oss ett kontantlöst Eller kontantfritt samhälle Så blir det så här, vänta här nu. Har vi tänkt igenom detta riktigt här nu? Mm. Fan, om man, har, om man har dålig uppkoppling... Ja, då kan, det inte, kan man inte genomföra några affärer Nej, överhuvudtaget. Precis. Eller om man tar ett bankkonto. Ja. Eller om man kanske inte vill bli spårad Nej. hela tiden, precis vad man än gör. Och jag tror att många, många särskilt yngre, har det där, det är som självklart är att betala med kort. Det mm. finns knappt något alternativ. Men tänker kära vänner, du kan träffa en man ute i skogen. Och ja, <laughs> du vill träffa en man i skogen och betala honom kontant, Daniel. Med någonting som inte ska spåras. Ja, men ja, det ska inte okay. Nej, tror, Nej, Men, ja, men kan göra om man vill. Ja. Nej, men jag, jag tycker med det känns så här. Är det lagligt? Nej, lagligt? jag tror inte att det är laget heller, va <laughs> Träffa männe i skogen och, och ge dem pengar. Daniel. Eh, vi måste prata om det här efter, efter programmet. Vi har allvarliga saker. Men eh, betala kontant så ofta du kan. Jag men, eh, jag, som sagt, jag är också dålig på detta, men det är ju inte svårare än att när du går förbi en bankomat, ta ut, ta ut 500 pen. Då. Ta ut massa pengar. Det tar ett laga mycket i alla fall. Ja. Så du inte blir runare. Och så betalar man det. Mm. Och det kan vara lite krångligt och det är böcker tycker jag. Och det här visar väl då, vilket Det är ju hemskt då. Men ofta är det för mig här, äh, då får jag mynt mm. äh, Vad ska jag göra med mynt? De lägger en burk hemma och så växer den på, på höger Till exempel kan man mm. göra det Eller bara ta den då lilla smällen Det ska man kanske ja, så finns det ju tiggare du kan ge dem till. <laughs> Ja men det finns ju <laughs> inga svenska tiggare <laughs> Nej. Du vet du hur man heter en svensk tiggare i så? det? Han är runt med en skylt och det var synd om han Äntligen ja. tänkte jag, ja. äntligen en svensk ja. Jag tror han fick 200 spänn ja. Bara på att tacka, ja tack så mycket Nej, det var ju ingen svensk Det, han han var också? Det, var, det var kamouflera Och jag tänkte ta tillbaka pengarna Men det tänkte jag, det kan bli en väldigt dålig, dålig scen här Du, eh, jag vill bara påminna om att eh, Att det är lite jobbigt nu Jag har lite ont i magen va oh, okay, är Jag går då? in på defriasverige.se Och ser att husfonden inte är i hamn Och det är den 20 Vad är det idag? Den 20, 20, 20 29 va? Det är Brexit då ju det är Brexit. <laughs> Precis. Mycket som händer ja, Vi har en liten bit kvar där um... Hjälp till. Vi får, la, vi får la slänga in slant till du det? Ja, ja nej, du men absolut det kan vi göra. Det, det är inga konstigheter äh, så sett va. Men äh, det vore kul att få se hur den här äh, går hamn så att vi återigen kan reta upp alla. Sånt. För jag ser ju att folk retar sig. Äh, våra motståndare och belackare retar sig otroligt mycket varje gång vi, vi når målet. Mm, så. Mm, mm. Bara en sån äh, sak, ja, alltså det är skäl nog. Mm, mm. <laughs> det är faktum också att vi, att vi behöver. Pengarna. Det kommer ju börja ramla in lite mer pengar Till huset när vi väl har verksamheten igång Ordentligt mm. Men, men det, här är, det här är nödvändigt För att kunna så att säga, Fortsätta med Byggnationerna mm. Mm. Så att, gå in på www.sverige.se Kik om du inte har en, en slant över Det har ju varit löning och sådär Och släng in lite grann till husfonden mm. Så hjälps vi åt att bygga vidare på huset och mm. så. Den där mynten ni har över kanske Ja men ja, precis, så kommer ni förbi och ta en kaffe Sen med något tillfälle mm. Mm. Vilket spring det var igår då Magnus ja, fantastisk spring. Herregud Ja, kul. Kul, ja verkligen, verkligen Och ni kan ju gå in på det förra Sverige på Youtube Så blir det en liten videolog där Ja det kommer nog, ske. kanske inte varje dag vi är där Men någonting dyker väl upp idag också. Jag tycker att ni ska få någon sån här grej Att ni känner att ni måste göra det varje dag mm. Det skulle vara kul att se va För att det är kul mm. att se hur ni åldras <laughs> Blir tröttare och tröttare då, va? Uh, nej, och, och folk är så glada. Och igår, ni som inte har sett klippet, det går hände någonting som jag tyckte var väldigt viktigt. Det här man man liksom, hoppas det blir så. precis så blev det. En, en äldre en lokal äldre man mm. kom förbi mm. uh, och berättade då att ja, när ni kom hit, det var ju sånt kackel på kärringen här omkring. Och, och ja, folk var ju helt till sig givetvis, och hur ska detta gå? Men, men som han då hade sagt, gå dit och prata med dem istället. Mm. De är ju inte så farliga. Och precis det sa han, ni var ju inte så farliga. Nej, han, han hade en bra inställning i livet att. Vet jag inte något så kan jag försöka prata med dem Det handlar om istället för att lyssna på skvaller mm, mm. Rekorderlig, här är det där utan tvekan Så det var kul att se Sen eh, fick jag tillfälle att liksom förklara vad, vad gör vi där? För det där tror jag är den stora frågan Vad gör de här? Precis. Varför just älgar och mm, så? Mm. Vilka är de? Vad vill de? Vad är det här. Liksom? Och eh, Jag tror att vi är ganska sympatiska Fullt normala människor eh, I vanliga fall Så att eh, prata med oss. Ja, och det har blivit så fint med och, och, att folk blir glada om man tar hand om, om den här gamla byggnaden. Det är, det är säkert så. många som har stört sig på att den här lokalen har stått och förfallit. Ja, det är ju ja, varit visst. en ikon. Men så ja, var det ingen som kunde göra någonting med det. Men så kommer vi och gör det fint helt enkelt. Mm. Mm. Du, ska vi ta en liten låt då? Så är det. det är ju Fredoga, då är det är ju veckans låt presenterad som vanligt från Midgårds Martin, som man kallas. Då var det, jag tyckte det var riktigt bra faktiskt. Du brukar ju oftast inte gilla musiken. Nej, jag brukar inte gilla musik överhuvudtaget. Uh. Jag har ju alltid tyst kring mig i princip. Mm, uh. Uh. Det är ju en vuxen jobbet. Det låter ju väldigt mycket i vårt jobb och alla pratar hela tiden. Men jag, jag tänkte att det var så där enkelt någon gång. Jag hittade någon sån där sida där jag kunde tanka hem all gammal musik jag lyssnade på när jag var yngre. Oh, uh, och eftersom jag har köpt så vansinnigt mycket musik Inom genren så hade jag inga problem att göra det heller. Jag tycker ändå att man ska köpa musik Om man, om man ska ha musik Men som alla Screwdrivers låtar Och allt det och, det och det och det Och det. Och så började jag lyssna och tänkte Vad fan är det här? Screwdriver gillar jag fortfarande Men allt jag lyssnade på förr Det var inte alls den där kvaliteten hade fått <laughs> fram det var nej, Och det nej. var inte lika roligt längre nej. Uh, det tycker jag lite klassiskt till tycker jag. Ja, det var är John, Johan Heimlich-Roman. Drottningholms-musiken. Fantastisk musik. Riktigt mm. bra. Det är underbar musik. Men uh, nu blir det inte... Nej, och den här, just det, ursäkta, men mm -hmm. det här som vi ska lyssna på nu, det, det hörde ihop. Va? Jag tyckte att det var tajt mm. och bra. Jag tror det var det som... Det, det är ju lite så brötigt. Ja. Vilket kan vara jättebra. Sådär, men det var ja. något som skilde här. Och som du sa, det är väl tajt. Det, ja. det, och jag sa ja, kanske spelar i takt till och med. Ja. <laughs> kanske det man är lite ovanligt. Det, det, är... Sen, sen är jag besviken över att de sjunger på anglosaxiska istället för sitt, mm. sin hemmatunga. Nej, det. Men det är en annan sak. Vad är det vi pratar om? Jo! Det får det. Martin berätta. Ja, precis. Martin, varsågod. Hallå, hallå och välkommen till veckans låt med mig, Martin, på Midgård. Det här är nummer 19 och... Den här veckan så ska vi dra till Italien en sväng. Och det är så att gruppen Ultima Frontera... Eller Frontera... Precis har släppt ett nytt album som heter Trinche. Med reservation för uttalet. Och det är titelsporet på den skivan. Det vill säga Trinche som vi ska lyssna på idag. Och Ultima Frontera då... Ja, Jag skulle säga att det är väldigt lättsmält Men eh, proffsig streetpunk Med rockinfluenser. Eh, ibland är det nästan så välgjort så att det går över mot pop Och Sångaren eller sången Den är, jag skulle säga att den är ganska Karaktäristisk för den italienska Scenen eh, Hög singalongvarning Glatt och trevligt Och eh, Det här glada och proffsiga, det är lite det som jag menar när jag säger att med ett italienskt sound. Jag vet inte, det är lite svårt att sätta fingrarna på det, men ni kommer höra själva snart. Eh, men det är många skivor därifrån som så låter ungefär likadant. Det är ganska annorlunda mot det typiska brittiska, eller tyska, eller svenska, eller amerikanska soundet. Och jag tycker jag att det är jäkligt uppiggande men det är ju en smaksak naturligtvis. Ja, skivan Trinche då, det är Ultima Fronteras femte skiva. Och vi har naturligtvis en massa av de här i lager på Mygård. Det här är en comeback-skiva för bandet slades ner 2012. Och ja, det är en riktigt bra skiva rakt igenom. Jag rekommenderar den starkt. Bandnamnet på ju lite av den svenska vikenrockkungarna ultimatules namn. Eh, och meningen, alltså översättningen från latin, är ungefär detsamma också. Den sista gränsen. Eh, jag hoppas ni gillar det här. Eh, det är jag. Och eh, så får jag önska er en trevlig dag. Och ha det gött. då. av vänner här, jag tror jag ska inte skilja ifrån mig men jag tror det har blivit lite felmarkerat här. Det är nog denna låten som Martin pratade om. il calcio la roccia la terra è un fiume al pante d'italia un pensiero ardito sulle baionette vermiglio e onore in questa trince quel corpo ferito dal sangue versato nacque un bel fiore vita in dura e spietata filo spinato marciarono do avanti e dove va nel furo le trance Te valzero i denti e il coraggio dei fanti nel bosco intravedo Una trincea, mi siedo e penso al nostro presente, a quel lamentarsi oggi per niente, il carso le pietre e quella trincea. Tante le storie in mezzo a quei sassi, loro son lì sempre pronti a scattare, poi nelle pause chi fuma, chi beve, chi scrive a una donna che mai rivedrà. Al Pante d'Italia un pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore in questa intrince quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore, vita in trincea dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti. Te balsero i denti e coraggio dei fanti notte è un mondo irreale se chiudi gli occhi li senti arrivare tra le trincee assalti e granate il freddo la pioggia le vite spezzate la nera signora è sempre in agguato ma loro lo sanno e l'hanno contemplata rispetto infinito per chi ha combattuto sul nostro esonzo l'italia è rinata En in Italia een pensiero ardito, sulle baionette vermiglio e onore. In questa intrinsee quel corpo ferito, dal sangue versato nacque un bel fiore. Vita intrinsee ad dura e spietata, dal filo spinato marciarono avanti. E dove vane furon le tranze, che valsero i denti al e coraggio dei fanti. Tima Frontiera. Mm, det var ju fel låt vi lyssnade på morse här, Magnus. Ja, tydligen var det det. Det mm. var ju tur det någonstans. Den här var ännu bättre och de sjöng på sitt italienska tungomål. Vilket jag uppskattar mer och mer. Jag vet inte vad det är. Italienskan tycker jag är riktigt trevlig. Mm. Mm. Jag har också mm. lyssnat på lite fransk musik. Speciellt de här... Jag kommer inte ihåg vad de heter. Tjej, ett tjejgäng äh, identitärer typ... Väldigt bra musik på franska Det, det är ju någonting med faktum, ja, Det är ju så här eh, När kvinnor pratar eh, Eller sjunger, nu var det inte en kvinna i det här bandet så, Vi får tala om det, men generellt sett så, Alla dialekter och alla språk är vackra när kvinnor talar om Så det franska kan verkligen tänka mig ja, men alla, alla, vi... ja. Ja. Eh, denna skiva och många andra finns såklart att köpa på Midgård Rekord så på tal om att behålla saker men att Midgård ska finnas kvar så kan det vara bra att köpa en skiva. Vi har ju även lite skivor från Midgård i vår utmärkta butik Just det. Svenskarnas hus, kom gärna in där. Och kika lite. Jag vill tacka personen som skickade mig en present där som jag hittade i min brevlåda igår. Lars ute liv med överlevnadsteknik. Jag ska inte säga ditt namn, det vet man aldrig riktigt om det vill... Om, om folk vill det, men jag vill bara tacka för gåvan och bra där Magnus, jag vet inte hur mycket jag gnällt på dig här sista dagen Att jag har inte varit i skogen på länge, kan det vara 719 gånger mm. Ungefär, va? ungefär Vi ska se efter vårt årsmöte som vi har på lördag om eh, man kanske kan styra kosan ut mot skogen Men du, vad händer då? Nej men det är väl trevligt att du får eh, lite gåvor, det kan, mm. kan alltid vara trevligt mm. Mm. Synd, du kanske får någon också någon då? Nej det tror jag inte att jag får Nej fick du döda min katt nu så Ja, det är den där katten som sitter och vinkar <laughs> helt uh, um. nej, precis. Uh, det var någonting jag tänkte på här men jag har glömt bort nej, det. Nej, det är absolut inte så. Hörni, uh, den 27 april. Den 100. då kommer ni till Svenskarnas hus. Mm, ja, bestvår det. Så här är det. Vi har Roberto Fiore på plats som ska berätta om vad som händer i Europa. Han ska berätta om Italien, han ska svara på frågan huruvida Matteo Salvini är att ta på allvar eller inte. Mm. Han ska berätta om resorna till Mellanöstern och återvandringsprogrammen som han tillsammans med flera andra i partiet då försöker lösa med vederbörande på plats. Om du vill komma så finns det några biljetter kvar. Du går in på <coughs> defresverige.se Där finns informationen om hur du gör och så vidare. Och om du bor i Stockholm Och känner att det här är ju jobbigt. Så går det en buss. <skratt> känner man så. Nej jag vet inte varför man ska köra. så. Men det går en buss alltså. Vi, mm. vi har ordnat så att det finns en stor buss som kommer att eh, avresa lagom i tid. Du sätter dig på bussen, träffar alla trevliga människor. Och sen åker du vidare ner till Elgarås till hus. Och sen så på kvällen då eh, så kan du åka den bussen hem. Eller du, du åker med bussen hem och kommer till, tillbaka till Stockholm. Eh, Det är ett, ett, vi gör ett prov här nu och ser hur mycket intresse som finns för detta och så vidare. Mm, mm, så är det intressant att ha den typen av arrangemang från Stockholm. Kanske ser det mer också från Göteborg och så där, så, så hoppa på tåget. finns några biljetter kvar. De, är, de väntar på dig. Kom till denna trevliga och intressanta konferens. Och bli en lite bättre människa. Oj, till och med det. Då. Ja, alltså kunskap är en lätt börda att bära. Ja, ja, ja. Insikten om vad som händer blir vitpillrad som ungdomen säger mm. utav vad som händer och sker och hur bra mm. det faktiskt går. Jag, jag tror att, att det kommer bli resultatet av detta. Jag, jag själv kommer stå på scenen och diskutera eller inte diskutera, det är, prata, tala. Och Dan Eriksson kommer också hålla tal där. Så att det blir trevligt. Och sen, när... Snacket är klart Då kliver ju vår vän Barn upp på scenen Jag pratade med honom igår Och han är taggad att komma till Sverige Han älskar ju Sverige mer än de flesta svenskar mm. Och ska ge oss en, en härlig trubadur Ett härligt trubadurframträdande Så att det blir liksom både och här Och om man inte kan hålla sig Man känner, ja jag kommer liksom, Känner man ju såklart mm. Men jag vill göra någonting lite innan det också Ja varför inte gå på en liten familj idag I Sydskåne mm. 14 april, promenad som passar både stora och små. En kyrka ska man besöka med historien från 1100-talet och framåt. Mm. Bronsåld, ett hög och runsten från vikingatiden. Och lyssna på lite skrönor från orten mm. och efter de kulturella begivenheterna, förstår du. Så går vi tillbaka till ursprungsplatsen och grillar oh, en och annan korv. Vad tillsammans. Trevligt. Fantastiskt trevligt. Att grilla korv i svenska naturen är någonting jag saknar något överhjärtat måste jag säga. I landet där det inte finns allmäns Nej, ja, just det. Ja. kan du inte höra sånt. Här, som alltså, man kan ju, tyskar gör ju det lite här. Det, det, jag känner mig lite osäker på vad som gäller, så jag, jag törs inte. Nej, jag ja, Men så kommer någon sån där kille med leder och börjar skälla på. Då gör vi tyskar. Förlåt. Och jag har ju en enorm respekt för tyskar. Mm. Jag har en, det är nästan en sjuklig respekt för tyskar eftersom jag är gäst i deras land. Precis. Jag vill inte göra fel. Jag eh, vilket, vilket blir att han inte gör någonting. <laughs> du sitter bara hemma. Och <laughs> ja, det är bättre i Sverige för då vet jag vad som gäller. Ja, Så att, eh, man är ju en ganska trevlig invandrare på det sättet. 4 eh, maj också har vi en spännande vandring och, tre och trevligt i ett familjevänligt eh, sällskap då i Västmanland. En, ja, också korggrävning där, mycket korv Vi ska, vi ska korvgrilla oss fram till, fram till frihet, Magnus. Det, ja, det ska alltså, vi faktiskt. Det tänkte jag på igår. När, för igår var kanske första gången det var riktigt häng i huset. Mycket nya människor som träffades och sådär, satt ner och drickade, drack en kaffe. Och sådär. Ja. Och jag tittade på det och bara det, det är så här det går till. Ja, men det, det, det man, det man till. kanske inte förstår, vilket kan vara svårt att förstå, är att att umgås och ha trevligt tillsammans på det sättet vi gör, framförallt i huset naturligtvis, det är en handling. Ja och man blir igen påmind på det här som man så lätt glömmer Det finns många där ute som De, de har ingen ingenstans att prata Om sånt här alltså ja, Men de är ensamma Ja, precis. Mm. Och, och vi, vi behöver de inte vara det för Vi de vill kan komma gammal. till huset och ja, träffa ja. dig till exempel ja, dig. Så känner precis. du dig ensam eh, Kom till huset, prata med Daniel Det kan vi göra, det kan vi absolut kan vi göra ehm, Du ska vi <laughs> Ska vi kolla lite på en arkoturani Det tycker jag Det värt. tycker jag vi ska kan göra Det är väl värt. 91 år är jag, Sveriges äldsta näthatare, säger man. Vilken märklig titel. V vedervärdigt sätt att, att. Det är en lokaltidning som alltså har myntat det här begreppet. Det är ju vedervärdigt. Ja, uh, han har sett sitt land förfalla. Mm. Den här mannen. Han har förstått, jag tänker att det finns. Nu ska inte jag, istället nedvärdera honom. Men, men som ofta de som är lite äldre har inte kanske ett på vad internet egentligen innebär och sådär. Men han gick in på Facebook och, och såg en. Någon av alla de här nyheterna som vi kan se där muslimer beter sig vidrigt illa Och han skrev, kan vi då anta, inte riktat mot alla muslimer Utan mot den här personen som den här artikeln handlar om I affekt och i ja, naturligtvis Han skrev då, man kan inte med bästa vilja i världen kalla dessa varelser för människor Det tycks vara inavlade som det bär sig åt Jag vet inte vilken artikel det var han kommenterade, vet du det? Nej, ingen, Nej. ingen aning Men man kan väl tänka sig någon gruppvåldtäkt liksom, eller könsstympning eller ja, någonting Något elände va, så, ja. så blir han förbannad, mm. uh, han blir ledsen Han blir kränkt kanske till och med. Det kan väl också 91-åringar bli i Sverige idag. Ja, och så vräker jag nu någonting. Var det plumpt? Ja. Var det ett uh, otrevligt? Ja. Uh, var det liksom... Sådär. Ja, visst. Jo, jo. Men var det ska det vara olagligt? Nej, det är ju det. Det är där vi, vi kommer in i mm. det hela. Och, och det menar ju rätten då att det ska vara... Mm. Två månader. Två månaders berättar. fängelse. Yes. Uh, tycker då tingsrätten att det här är värt. Men sen så är man lite sådär snälla överlägset snälla och sådär Nå, ja nåd. nåd du får mm. eh, du dom istället mm. farbror och du får det här gör inte om detta Sex. det är det här som Sex. gör mig eh, det här gör mig Alltså det här föraktet jag känner ett, ett bottenlöst förakt och avsky mot de personer som upprätthåller detta system alltså demokraturens kreatur mm. för att vi måste förstå att det här är en process farbror skriver argt inlägg det börjar där Mm. Sen är det någon Någon som ser det här Och så tänker att det här ska jag Minsan rapportera Det här ska jag rapportera till mm. nåt Något avskräde mm. I något hörn Det börjar där mm. Och redan här har vi bara Men vad är det med dig? Han ja, är 91 år gammal vad är, vad det, Han uttrycker en åsikt Han, han uttrycker en känslig ja. effekt Jag tycker det så här ja. Nej, det där får du inte tycka Nej, Eller precis. uttrycka i alla fall ja. Och då tycker ju den här personen Eller personerna Eller vilka det är Någon sån här grupp Av människor som massan eller Att det här ska vi minnsa Komma till detta Man de måste skydda de här Kriminella muslimerna Tänker du? Ja mm. Och sen kommer det På en polismans bord mm. Och polismannen tänker, här har vi ju ett brott Det här ska ta med fan utredas Jag lägger den här gruppvåldtäktsutredningen åt sidan Precis, för det gör för man, man lägger mängdbrotten Utreds inte Vi läste om hur, hur, hur våldtäktsbrotten Läggs på hög, mm. det är inte så kul Men det här, jävlar i mig Demokraturens kreatur i uniform tar det här och tänker, den här gubben ska jag klämma åt. Och förlåt, men det här är intressant. Och ringer då kanske någon kan man tänka sig. Ja, vi måste inleda en förundersökning här. Ring konstaplarna och vad det nu är. Mm. Sätt nätkillarna på detta. Spåra IP-nummer. Mm. Vem är den här personen? Vad heter han? Vad har han? Vet allting sånt här kontakta åklagaren. Absolut, åklagare beslutar ju om förundersökning mm. eh, och att man driver denna, han är ju för, förundersökningsledare i de flesta fall driver frågan vidare, så det är poliser och åklagare inblandade, och den här åklagaren tittar på det och tänker, den här jäven ska vi klämma åt för. Demokraturens kreatur i eh, kostymuniform mm. har trätt in på banan Förhör naturligtvis. Förhör naturligtvis mm. Ta gubben och släppa in hon mm. och sitta och, och sådär, ja, och så här får man inte göra så, Återigen, jag, jag, jag, får ont i, jag får ont i magen när jag tänker på det här Och tänk resurserna som går åt. Mm, och tänk där. då vad som händer samtidigt i svenska förorter. Mm, mm, mm. eh, Buschaufförer misshandlas. Du har eh, larmrapporter från handeln om snatterier. Och här sitter svenska poliser, män och kvinnor. Gubbjävlar och kärnjävlar i uniform. Och tänker att den här gubben på 91, han ska vi klämma åt. För att han har sagt någonting om de här nya svenskarna som har kommit som vi ska ta hand om. Mm. Alltså äckligt över det här. Föraktet mot de här människorna som bär upp det här systemet. Det är avgrundsdjupt va? Jag, jag hade kunnat ta det Lite bättre om de höll ordning på allt annat Då hade jag på något sätt mm, kunnat mm, Sådär, mm. okej, det är som det är men, men här så vet vi hur det ser ut um, Så att Men med det sagt så är det också fullständigt En fullständigt logisk taktik Du uh, ja, ja, ja, För att du, du, du skit i brottslingarna, skit i brotten det är missnöjet mot makten som måste kväsas. Liksom. Precis. Reaktionerna på brottet. För om vi inte har några reaktioner på brott, om folk inte vågar prata om att det är så mycket brottslighet och att invandringen har spårat i fullständigt så mycket sker det inte. Då är, då är folk nöjda, ser det ut som i alla fall. Ja. Och det är ju här som polisen, åklagarmyndigheten och dom, domstolarna blir demokraturens kreatur. Mm. Hade de varit eh, blåljuspersonal som upprätthåller lag och ordning Så, så hade det varit värt respekt. Men när de gör det här så är de bara handlangare åt ett förtryckande system. Uh, och, och det är värt allt för rakt. Jag, jag tänker understryka detta så länge det är tillåtet i det här landet att, uh, att påtala detta. Att de är värda allt för rakt, Att det är vedervärdigt. Det här är på alla sätt och vis ett tecken på ett, ett samhälle som har allvarliga problem mm. när demokraturens kreatur i uniform eh, jagar gamlingar för att de säger fel saker mm. um, och sen kopplas ju då domstolsverket i naturligtvis det, det är träff eh, över en rättegång eh, Och eh, ser det mera då så döms mannen Utav en politisk domstol mm. Icke att förglömma i tingsrätten yes, det det. En politisk domstol Bestående av fler kreatur mm. Som dömer mannen då eh, Till fängelse eh, Straffvärde till fängelse i två månader Men de är lite snälla För en rad på Facebook För en rad på Facebook ja. Och då kanske någon, kanske någon tänker så här: Ja men de gör bara sitt jobb Alltså någonstans här Man kan inte, ja, ibland tycker jag att man kan, man kan dra det i kortet. Liksom. Absolut, så är det ibland. Men någonstans här, vart är i den här långa kedjan av beslut, mm. vart är personen, åklagaren, förundersökningsledaren, den patrullera polisen, it Alla Någon här borde ju bara sagt, vänta här nu. Mm. Vad fan säger ni? Ja, kan alltså, vi lägga det här lite längre ner i högen i alla fall? Det vi ska komma ihåg. Är att demokraturen själv, den liberala demokratin som vi slår oss på bröstet för, bestämde efter Nürnberg-rättegångarna 1945, 1946, 47 mm. att eh, argumentet jag gör mitt jobb eller jag följer order är icke-giltigt när det kommer till övergrepp mot eh, civilbefolkningen eller ja, när det kommer till inskränkningar av eh, fri, medborgerliga friheter Det är inte ett argument. 1946 bestämde demokraturen, eh, allierade eh, med Sovjet, att det är inte ett giltigt argument. Mm. Och jag lovar och svär att den dagen som svensk nationalism får makten så kommer inte vi vara hårdare mot, eh, mot förbrytarna än vad man var Efter nürnberg De satte standarden mm. De satte standarden med nürnberg Vi kommer också att följa Den principen som de själva Har etablerat Och det betyder, Daniel Frändelöv Att du kommer inte kunna säga Men jag gjorde bara mitt jobb Nej, för att enligt Den, den rättstänkande rätts, Vi har idag, mm. så har du inte rätt Att begå brott mot mänskligheten ja, Såklart bara för att göra gör ditt jobb och att, att jag hävdar att det här är att lägga det en påsen, det får ju en framtida domstol ta ställning till, men jag hävdar att den här typen av eh, anarkotyrannisk beteende faller in under eh, brott mot mänskligheten mm. eh, Lite mer detaljer om det här då, eh, vi läser i lokal, Lokaltidningen eh, som började eh, skriva om detta, och då man skriver så här, mannen skriver bland annat att man kan inte med bästa vilja i världen kalla dessa varelser för människor också har då uh, i den liten så här red, reds, uh, anmärkning att dessa varelser är muslimer. Hur vet man det? Hur vet man att han menar muslimer i allmänhet? Och det här är ju liksom varför tar jag upp det här? Jo för det här är ju själva grund liksom, det ju det här hela fallet står på. Mm. Det måste väl bevisas att han pratar om muslimer i allmänhet som nu då är en folkgrupp märkligt nog. Uh, det är också det här Um, skrevs över ett år sedan mm. Och det här har jag också sett väldigt mycket nu Folk blir avstängda för saker på Facebook Som de skrev för ett, två, tre år mm. sedan ibland Så det pågår ju någon slags dammsugning här ja, det gör det, det gör det uh, Och uh, det här kommer de ju fortsätta med jag ser, För att fortsätta på detta Jag ser så här till exempel då uh, heilade på fotbollsmatch, åtalas för att som folkgrupp. En man i 14-årsåldern ska ha heilats på en fotbollsmatch. Mm -hmm. uh, åtalas nu då för att han har, har då heilat och sagt heil Hitler. Okay. Uh, det här har man tid med. En, en kille i Malmö som gick omkring med en Kalashnikov på öppen gata. Han blev, han blev frikänd mm. för att uh, han sa att han hade hittat Han var på och full allting. Mm. Uh, jag, jag läser att en kvinna i 20-årsåldern. Uh, I Linköping Misshandlades igår uh, Hon var ute och cykla Förstår du Just det Och det kom någon de och cyklade förbi henne Och slog henne i huvudet Allt han kunde mm, mm, mm. Den personen Kommer man inte bry sig särskilt mycket Om Nej. att ta reda på För att det finns någon som har Sagt någonting mot systemet mm. uh, Anarkotyraniet kommer så sakta ligga krypande Och på senare tid Har det blivit tydligare Bland annat på grund av att åklagare Som den här kvinnan nere i södra Sverige Som är aktiv SD-motståndare Aktiv antirasist Aktiv demokraturförespråkare Aktivist helt enkelt De blir fler och fler på myndigheterna mm. Mm. I polisen ja, I, i ja, olika delar Och de kommer att käppjaga Människor som säger emot mm. dem. Medan de har en inställning att ja, men man måste förstå att vilket trauma har den här invandraren varit med om som, som våldtar. Där måste vi visa kärlek och medmänsklighet men de här gubbjävlarna och kärringjävlarna. Som säger någonting på internet, de ska ta med fan så. Det är tyrani, anarkotyraniets framväxt. I can do you one better. I Nya Zeeland har du såklart, ja, kan ju tänka det, stämningen där. Nu, och nu tillåter ju tyvärr folk, alltså nu tillåter ju makten att bete sig nästan hur som helst, mm -hmm. tack vare det här dådet då. Var en festival ser du? Mm -hmm. 20 000 människor, så det skulle vara lite kul. Homegrown heter den. Då var det började gå ut rykte att en av deltagarna så du hade en högerextrem tatuering. Okej. Okay. på man evakuerar runt den här scenen. 5000 människor evakueras så polisen kan kontrollera alla en och en för en högerextrem tatuering. Man kallar detta hypervaksamhet så du. Hypervaksamhet man är väldigt vaksam. Så att någon har kanske en högerextrem tatuering, då måste alla evakueras, kolla, kontrolleras en och en. Det tog en alltid med detta? Men det här är ju sinnessjukt. Jo, det är alltså helt... det här är ju ärligt talat objektivt sett. Jo, sinnessjuk Daniel. Det är sinnessjukt. Ja, men det, det är ju patologiskt. Mm, mm, mm, hypervaksamhet. Mm, och i det här sammanhanget har jag nya ord. Kommer vi sitta här om ett år och slänga oss med hypervaksamhet för att det blir en så vanlig grej? Ja, ja det har varit hypervaksamhet. Ja. Något. Och det är ju såklart som alla vet. Så här blir det ju efter den här sortens dår. Då passar man ju på, givetvis. Men inte åt andra hållet, då, givetvis. Det är inte så att efter ett muslims dår att man utrymmer en hel, en hel arena för att någon hade en hijab på sig. Det där kan vi ju bara glömma ja, Nej, alltså det, det gör man ju såklart inte. Och återigen, anarkotyren Det här är ett viktigt begrepp Det är en, en samhällsförändring som, som vi ser hända framför våra ögon mm. Och som vi måste påpeka När, när vi ser den mm. Det är Det är, det, är, det är skrämmande. Ja. Det här är skrämmande. Vi oh, har fått ett dåligt humör här. Det är synd. Um, det avslutar på en high-note tycker jag. Det kan vi göra. Har du någon? <laughs> <laughs> det har. Vi ska inte huset. Vi ska bli trevligt. Vi ska ha årsmöte här imorgon. Vi ska förbereda lite inför det. Det ska bli mm. trevligt. Och, uh, jag, var lite, jag får väl känna det då, Magnus. Det finns trots allt viss sorts demokrati som jag ändå gillar. Jag vet hur låter. det låter. Du får ursäkta mig. Men jag tycker det är trevligt med årsmöte. Jag tycker det, det känns ordentligt och redigt. Det är ett bra sätt att, att jobba på. Jag menar... Återigen då för, för er som inte klarar av Lite svartpiller utan blir så himla ledsna Över det alltså, Man måste samtidigt förstå Det här är en diskussion som förs ibland Eller borde föras ofta Sverige är jävligt bra på det sättet att Trots de här dumheterna Så har vi en väldigt bra eh, Grundläggande fri rättighet Vi kan uttrycka oss Vi kan göra det vi gör Vi kan ha vår förening Um, och än så länge så kan vi göra väldigt mycket positivt. Uh, och det är det vi måste passa mm, på mm, att göra. Va? Mm. Vi måste passa på detta. Nu, nu kommer de nya reglerna på Facebook. Jag, jag funderar allvarligt på att bara släcka ner allt som man vill på Facebook göra. Mm, jag, kände mig uh, lite jag, jag, jag börjar bli Varför? mätt på det också. Ja. Tror Varför att jag... var någonstans där man inte välkommen? Nej, precis. Här, um, passar inte så? Och någonstans så har jag då känslan där. Logga ut och kom till huset. Mm. Logga ut mina vänner. Samlas i den underbara vårvärmen om den här kommer till er. Mm. Sätt er och fundera: kan vi göra någonting här? Hur många behöver vi för att skaffa och ordna ett Svenskarnas hus mm. där jag bor mm. Mm. så att vi har den här platsen i RL? dit kommer det komma människor, det ser vi nu. Dit kommer det människor som inte bryr sig om internet, som inte bryr sig om Nej, Facebook, precis. som inte bryr sig om den här bubblan. De kommer dit och hör, vilka är ni? Vad är det här? Gud vad trevligt, vilken bra idé. Och så bygger vi det fria Sverige från grunden, så kan det här gamla trötta, ja. anarkotyranniska Sverige dra åt ja. helvete. Och det här finns inom vårt räckhåll. Det här kan vi göra om vi vill. Mm. Det är det vita pillret. Vi kan om vi vill och vi har visat det. Vi Och det är inte särskilt många människor som har planerat och genomfört detta. Vi har fått enormt stöd och enorm hjälp från er mm. för att göra det här tillsammans. Men det. det krävs ett fåtal personer som driver mm. och fler personer som, som stärker och hjälper till. Och det har vi. Vi kan bygga i fria Sverige ja, och det som, angår, det som händer på Facebook och på internet i stort kan man säga det angår bara dig om du väljer att det ska angå dig om du ja. lever i den världen, om du skit i Facebook kom till svenskarnas hus, då är det det som gäller mm, då precis. är det där, vilken korv ska vi grilla idag liksom. det är det som är ditt liv det är det som kan bli ditt ja, liv hur kan ska... vi hjälpa våra medmänniskor på orten vad kan vi göra här Behöver du någon som handlar åt det? Inte vet mm, jag vad det mm, finns för, för ja, vi är beredda att hjälpa till mm, mm, mm. Vi sopar grusplanen här liksom ja, det det nu är. Vi bygger en grillplats det är, så, det är så det börjar Riktiga saker. Så som det alltid har varit alltså Det här med att saker på internet spelar någon roll I en väldigt ny fluga Och det är väldigt lätt att ta bort den där också Det är bara stänga av skiten Så rör inte det dig längre Tänk vad skönt att slippa allt det där Ja, precis Det var så det började på 30-talet Ja, precis Och <laughs> hälsningar till Nordkorea Just det, just det Se om det kommer vi hade ju journalistbesök igår också. Ja. Nej. <laughs> Som. <laughs> ja, jag har. Men eh, vi kommer ut en artikel idag tror vi väl. Det ska bli mycket kanske. intressant att se. Ja, kanske. kanske Ka inte. Kan handla en del om Nordkorea. Kan handla en del om Nordkorea. Eh, och annat ska bli intressant. Nej, jag vet inte ens om det ska bli intressant på nu. Jag är Han helt ointresserad. Alltså, mm. ärligt talat, Jag är helt ointresserad av vad gamla med skriver. Vad mm. de skriver om oss rör mig överhuvudtaget inte i ryggen. Um, det, det, det är så förvirrat och det är så okunnigt mm. uh, Det är så, så långt ifrån verkligheten De sitter i sina höga, på sina höga hästar Och, och begriper faktiskt ingenting i helt Nej, Kanske så. lär de sig någonting någon gång Det hade ju varit trevligt ja, ja, ja, Som, som ja, människor ja, så Jag är helt ointresserad av det också jag, jag bryr mig om er kära vänner Ni som är en del av De Sverige Ni som är en del av oppositionen Ni som är en del av Svegot, ni som är en del av att, att göra att det här blir ett bättre land. För det blir det i det lilla hela tiden när mm. vi bestämmer oss för det. Er är jag beredd att lägga mitt liv för. Resten kan återigen dra åt helvete. Så <laughs> kan man komma säga på tal om Svegot? Såklart, svegot.se plus precis som kontanter kan man säga. Vill ni att vi ska finnas kvar? Ja, det är det bra om ni stödjer oss. Svekot.se plus för blott 99 kronor i månaden. Se just du till att jag och Magnus kan sitta här och fortsätta sända och skriva artiklar och allt annat nytt som vi håller på med. Du, Magnus, nu drar du huset tycker jag. Det gör vi, tack för att ni lyssnade. Och, mm, måndag, då är det dags för ny säsong. Då är det dags för lite mer som vanligt. Det är uppe hus idag också, 12 till 16. Kika gärna förbi, få en kopp kaffe, prata lite med oss. Ha en god fredag annars you <music>